281. Sohravardi și Mistica Lumini. Shihabodin, Yahya Sohravardi, s-a născut în 549-1155 la Sohravard, oraș din nord-vestul Iranului. El a studiat în Azerbaidjan și la Ispahan, a stat mai mulți ani în Anatolia și s-a dus apoi în Siria. Acolo a fost condamnat ca urmare a unui proces intentat de învățații legii islamice, Sheikh Makul, Asasinat, el e cunoscut de disciplul drept șeicul Sahid, martir. Titulul principale lui opere, Teosofia răsăritană, definește ambițiosul demers al lui Sohra Bardi, anume reactualizarea vechii înțelepciuni iraniene precum și agnosei hermetice. Avicena a vorbise de o înțelepciune sau de o filozofie orientală. Sohravardi cunoștea ideile vestitului său predecesor, dar după el, avicena nu putut să realizea această filozofie orientală, pentru că nu cunoștea principiul, sursa orientală însăși. Citez. A existat la vechi perși, scrie Sohravardi, o comunitate de oameni care erau călăuziți de Dumnezeu și care mergeau pe calea acea dreaptă, învățați teozofi eminenți fără asemânare cu magii. Prețioasa lor Teosofia Luminii, despre care ne stau mărturie experiența mistică a lui Platon, ca și a lui, am reușit să o reînviez în carta mea intitulată Teosofia Răsăriteană și în îndeplinirea acestui proiect n-a fost nimeni care să mă preceadă. Închei citatul. Opera destul de vasă a lui Socra Vardi, 49 de titluri, izvorăște dintr-o experiență personală, o convertire survenită în tinerețe. Într-o viziune extatică, el descoperă o multitudine de ființe de lumină contemplate cândva de Hermes și Platon și acele raze cerești din care izvoresc lumina slavei și lumina suverană. Enunțată de Saratostrat, acelea spre care o răpire spirituală l-a înălțat pe regele drept credincios fericitului Kai Coșrau. Noțiunea Ishrak, splendoarea soarelui în zor, primite. 1. La înțelepciune, la teosofia care are drept sursă lumina și 2. Pornind de aici la o doctrină întemeiată pe apariția luminilor inteligibile 3. Dar și la teosofia răsăritenilor, adică aceea înțelepților din vechea Persie Această splendoare aurorală este lumina slavei Svarena din Avesta în persoana Korach. Sohra Vardi o descrie ca o iradiație veșnică a luminii luminilor din care provine primul arhanghel, desemnat prin numele Zoroastrian Bachman. Această relație între lumina luminilor și prima emanație se reîntâlnește pe toate dreptele de evoluție ale ființei, orânduind în perechi toate categoriile de lucruri create. Citez, zămislindu-se unele pe altele din razele și răsfrângerile lor, ipostatele luminii ajung roiuri nenumărate. Dincolo de cerul stelelor fixe al astronomiei peripatetinciene sau ptolemaice, ghicim un număr infinit de universuri mirabile. Închei citatul. Această lume a luminilor e prea complexă pentru a o putea prezenta aici. Să amintim doar că toate modalitățile de existență spirituală și toate realitățile cosmice sunt create și cârmuite de diferiți îngeri, care au emanat din lumina luminilor. Cosmologia lui Sofra Vardii e solidară cu angelologie. Fizica lui amintește atât concepția mazdeana a celor două categorii de lucruri reale, menoc, celestul subtilul și genoc, și getic, densul terestrul cât și dualismul Mani Din cele patru universuri ale cosmologiei sohravardiene să reținem importanța lui Malacut, lumea sufletelor cerești și a sufletelor omenești, și a lui Mundus Imaginalis, lumea intermediară între lumea inteligibilă a ființelor de lumină pură și lumea sensibilă. Organul care o poate percepe este imaginația activă. Așa după cum remarcă Henri Corbin, Sohravardi este primul separe care a întemeiat o ontologie a acestei lumi intermediare și această temă va fi reluată și amplificată de toți gnosticii și misticii islamului. Nota 21. Importanța sa e pe drept cuvânt capitală. Ea stă pe primul plan al perspectivei ce se deschide de postume a omului. Funcția ei e triplă prin ea se săvârșește învierea că ceea este țărâmul corburilor subtile. Prin ea devine realmente adevărate simbolurile configurate de profeți ca și toate experiențele vizionare. Prin urmare, prin ea se săvârșește Tauil, exegeza care reîndrumă datele revelației coranice către propriul lor adevăr spiritual. Închei nota! Narațiunile de inițiere spirituală redactate de Sof Habardi se pot descifra tocmai din perspectiva acestei lumi intermediare. Este vorba de evenimente spirituale care au loc în Malacut, dar care dezvăluie semnificația profundă a unor episoade paralele exterioare. Povestea exilului din apus este o inițiere prin care discipolul e călăuzit către răsăritul său. Alfel spus, această scurtă și de multe ori enigmatică narațiune îl ajută pe exilat să se reîntoarcă la sine. Pentru Sohravardi și teozofii orientali, reflexia filozofică se îngemăna cu realizarea spirituală. Ei îmbină metoda filozofilor ce caută cunoașterea pură cu metoda sufilor, urmărind purificarea interioară. Nota 22 în genealogia spirituală pe care Sohravardi și-o recunoaște, figurează de o vechi vechii filozofi greci, înțelepciunea persoană precum și unii mari maestri sufi. Închei nota. Experiențele spirituale ale discipolului în lumea intermediară constituie învățut o serie de încercări inițiatice suscitate de imaginația creatoare. Deși se situează pe un alt plan, se poate compara funcția acestor povestiri inițiatice cu aceea a romanelor graalului. Amitim de asemenea valoarea magico-religioasă a oricărei narațiuni de tip tradițional, adică funcția de poveste exemplară. Se mai spune pentru moment că la țăranii români rostirea rituală a poveștilor la ceas de noapte apără casa de diavol și de duhuri rele. Mai mult încă ea suscită prezența lui Dumnezeu. Aceste câteva sugestii comparative ne permit să înțelegem mai bine atât originalitatea lui Sohravardi, cât și vechea tradiție pe care el o continua. Imaginația creatoare care face posibilă descoperirea lumii intermediare este solidară cu viziunea extatică a șamanilor și cu inspirația vechilor poeți. Se știe că epopeea și un anume tip de bas derivă din călătoriile și întâmplările extatice în cer și mai ales în infern. Toate acestea ne ajută să înțelegem, pe de o parte, rolul literaturii narrative în educația spirituală și, pe de altă parte, consecințele pentru lumea occidentală din secolul XX, ale descoperirii inconștientului și a dialecticii imaginației. Pentru Sohra Vardii, înțeleptul care excelează deopotrivă în filozofie și în contemplarea mistică este adevăratul șef spiritual, stâlpul în absența căruia lumea n-ar putea dăinui și a cărui prezență poate fi și incognito, rămânând necunoscut ca atare oamenilor. Ori remarcă Corban, se poate recunoaște aici una din temele și de majore, căci stâlpul stâlpilor este imamul. Existența sa incognito implică ideea și a ocultării imamului, precum și aceea a ciclului Walayat, profeția ezoterică subcetând peceta profeților. Recunoaștem așadar acordul între teozofii, Isragiun și teozofișiți Isragiun se scrie I S r a g i y u n Citez În fapt, scrie Corban Învățați legii din Alep nu se înșelaseră În cursul procesului lui Sohravardi Teza incriminată care i-a adus în cele din urmă condamnarea A fost ideea propovăduită de el că Dumnezeu Poate oricând, chiar în clipa de față, făuri un profet Chiar dacă nu era vorba de un profet legislator, ci de o profeție ezoterică, de să a un cripto -șism. Astfel, prin opera sa și prin martirajul morții sale ca filozof profetic, Sohravardi a trăit până la capăt tragedia exilului occidental. Închei citatul. Totuși, posteritatea spirituală a lui Sohravardii, Izraji Yumi, egal iluminații, supraviețuiește în Iran cel puțin până astăzi. Nota 23 unul din marile merite ale lui Henri Corbin și ale elevilor lui este acela de a fi început studierea acestei bogate tradiții filozofice necunoscute încă în Occident. Închei nota.